Павло-музика опускає у криницю від дронному туску, спускає поволеньки, а сам приглядається та прислухається. Сусідка тітка Юстина сидить на лавці, вкопані у землю за воринами. От так вона щовечора сідає і сидить, дивлячись на село, і лице її вечоріє, аж поки й смеркне, як ніч, і стане чорніж за темряву.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 Дай Боже здоров'я, відказує сусідка. А з залізницями, з поїзда, каже подорожня, йдемо в Петрівку, а чи ще далеко до Петрівки? Їдемо з Кубані до своїх. О, так, через поле, рукою видаюстина, і вже й Петрівка. А чого це в селі так тихо? Ні людей не чути, ні собак.